Kapittel 26 I begynnelsen av kongedømme til Jehoiakim, Josias sønn, Judas konge, kom dette ord fra Jehova, og det lød, «Dette er hva Jehova har sagt. Still deg i forgården til Jehovas hus, og du skal tale angående alle byene i Juda som kommer inn for å bøye seg ned i Jehovas hus. Alle de ord som jeg befaler deg å tale til dem. Ta ikke bort ett ord.» Kanskje de vil lytte og ven om. Hver fra sin onde undervej, og jeg skal visselig føl beklagelse med hensyn til en ulyke som jeg tänker på å føre over dem, på grund av deres undergærninger. Och du skal se si til dem. Dette er var Jehova har sagt. der dere det ikke lytter til mig, vi å vandre i min lov, som jeg har lagt fram for dere, Vi har lytte til ordenne fram mine tenere profetene, som je sender til dere? Ja som jeg står tidli op på sendende, «Dem som dere ikke har lyttet til, så vil jeg gjøre dette huset lik det i Kilo, og denne byen skal jeg gjøre til en forbannelse for alle jordens nasjoner.» Og prestene og profetene og alt folket begynte å høre Jeremia tale disse ord i Jehovas hus. Og det skjedde da Jeremia var ferdig med å tale alt det Jehova hadde befalt ham å tale til alt folket, at prestene og profetene og alt folket grep ham og sa «Du skal visselig dø. Hvorfor har du profetert Jehovas navn og sagt, «Dette huse skal bli som det i Kilo, og denne byen skal bli herjet slik at den er uten en innbygger?» Og alt folket fortsatte å samle seg omkring Jeremia i Jehovas hus. Etter hvert fikk Judas fyrster høre disse ord, og de kom så opp fra kongens hus til Jehovas hus og satte sig i inngangen til Jehovas nye port. Og prestene og profetene begynte å si til fyrstene og til alt folket, «Denne man bør dømmes til døden, for han har profetert om denne byen slik som dere har hørt med deres egne ører.» Da sa Jeremia til alle fyrstene og til alt folket, «Det var Jehova som sentte mig for å profetere om dette huset og om denne byen alle de ord som dere har hørt. Og gjør nå deres veier og deres gjerninger gode, og adlyd Jehova deres Guds røst.» så vil Jehova følge beklagelse med hensyn til den ulykke som han har talt mot dere. «Og jeg, se, jeg er i deres hånd. Gjør med meg etter det som er godt og rett i deres øyne. Men dere skal vite for visst at hvis dere slår meg i el, er det uskyldig blod dere fører over dere selv og over denne byen og over hennes innbyggere, for i sannhet» «Jehova har virkelig sent meg til dere for å tale alle disse ord for deres hører.» Da sa fyrstene og alt folket til prestene og til profetene, «Denne mannen bør ikke dømmes til døden, for det var Jehova vår Guds navn han talte til oss.» Dessuten sto noen av landets eldste opp og begynte å si til hele folkets menighet, «Det var Mika fra Moreshet som profeterte i Hiskias, Judas konges, dager.» O han tog til å si til hele Judas folk, «Dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. Si som en åker skal hun bli pløyd opp, og Jerusalem, til ruinhaur skal hun bli, og husets fjell skal bli til høyder i en skog.» Slo vel Hiskia, Judas konge, og alla av juda ham i hjel? Fryktet han ikke Jehova, og gikk i gang med å i Jehovas ansikt mildere stemt? slik at Jehova til slutt følte beklagelse med hensyn til den ulykke som han hadde talt mot dem, altså er vi ferd med å føre en stor ulykke over våre sjeler. Og det var også en annen man som profeterte i Jehovas namn, Uria, sønn av Shemaya, fra Kiriat Jearim. Og han fortsatte å profetere mot denne byen og mot dette landet i samsvar med alle Jeremias ord. O kong Jehoiakim og alle hans veldige menn og alle fyrstene fikk høre hans ord, og kongen begynte å søke og Slog ham ihjel. Da Uria fikk høre det, ble han straks redd og flyktet og kom til Egypt. Men kong Jehoiakim sendte noen menn til Egypt, El-Natan, Akbors sønn, og noen andre menn med ham til Egypt. Og de førte så Uria ut av Egypt og førte ham til kong Jehoiakim, som så Slog ham ihjel med sverde og kastet hans døde kropp in på folkets sønners gravplass. For øvrig var det Ahikams, Shafans søns hånd, som viste sig å være med Jeremia, så han ikke blev overgitt i folkets hånd til å lide døden.